90. Oracole și purificare Abia născut, Apolon strigă, citesc, Să mi se dea lira și arcul încovoiat. Voi vesti oamenilor voința inflexibilă a lui Zeus." citatul, În eumenilele lui Eschil, el asigură furile că niciodată n-a dat vreun oracol pentru un bărbat, o femeie, o cetate, care să nu fi fost din ordinul lui Zeus. Această venerație pentru tatăl olimpienilor explică raporturile lui Apolon cu ideea de ordine și de lege. În epoca clasică, el reprezintă prin excelență aspectul legal al religiei. Platon îl numește pe exegetul național, Patrios exegetes. El își comunică sfaturile prin oracolele de la Delphi și la Atena și Sparta, prin acei exegetai ai săi.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 Orice crimă de homicint producea o murdărie malefică, forță de natură aproape fizică, miasma, flagel veritabil care amenința colectivități întregi. Apolon a făcut mai umane obiceiurile arhaice prin vind omuciderile. Nota 7. Obiceiul cerea ca făptașul, chiar involuntar al unui omor, să fie răpus de familie. Era singura măsură posibilă pentru a împăca sufletul victimei și a îndepărta murdăria, miasma, produsă de crimă. Codul lui Dracon introduce autoritatea de stat în locul vendetelor. Tribunalul cetății judecă omuciderea și îl predă pe vinovat familiei victimei. Închei nota. El este acela care a reușit să facă să fie achitat oreste de vina de matricid. Delfi avea o preistorie ca loc oracular cu multe înainte de Apolon. Oricare ar fi etimologia sa, le legau numele său de Delfis, matrice. Delfis se scrie D-E-L-P-H-Y-S. Cavitatea misterioasă era o gură, un stomios, termen care înseamnă și vagin. Omfalosul de la Delphi era și el atestat din epoca elenică. Omfalos se scrie O-M-P-H-A-L-O-S. Simbol al buricului, el era încărcat cu o semnificație genitală, dar el era mai ales un centru al lumii. După legenda, doi vulturi cărora li se dase drumul de către Zeus de la cele două margini ale lumii s-au întâlnit în omfalos.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 în general, consultații puneau întrebările în formă de alternativă. Dacă să se facă cu tare, oricultare lucru. Pitia dădea răspunsul trăgând la sorți bob alb sau bob negru. Nota 9. Divinația antică, atât de simplă în aparență, avea un model venerabil. Zeus alegea dintre destinele din poală și le atribuia după cum îl plăcea. Închei nota. În cazurile mai grave, Pitia, inspirată de Apolon, profetiza în cripta templului s-a vorbit despre delirul pitic, dar nimic nu indică transele isterice sau posesiunile de tip dionisiac. Platon compara delirul, maneisa pitiei cu inspirația poetică dată de muze, oricui elanul amoros al Afroditei. După Plutarh, citesc, zeul se mulțumește să o umple pe pitia de viziunile și lumina care clarifică viitorul. În acesta constă etreosiasmul. Închei citatul. Pe momentele figurate, Pitea este calmă, senină, concentrată, ca și zeul care o inspiră. Prin ce mijloace se obține această stare secundă, rămâne încă un mister. Pitia, aleasă dintre țărâncile de la Delphi, profetiza la dată fixă. Frunzele de laur pe care ea le mesteca, fumigațiile cu laur, apa pe care o bea din izvorul Kassotis, nu au nicio proprietate îmbătătoare și nu explică transa. După tradiție, trepietul său oracular era situat deasupra unui hău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 Totuși, aditonul exista și după cum arată Marie Del Cur. Vechima și structura telurică a sanctuarului de la Delphi implicau o coborâre rituală în regiunile subterane. Deoarece nu s-a aflat în nicio cauză naturală care ar fi putut să producă transa, s-a bănuit autosugestia pitirii sau sugestionarea ei de la distanță de către profet. În fond, nu se știe nimic.